Salam alayka Ina lla ha ilahe illallah la ilahe illallah La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammedun Rasulullah, El-Fatiha. Euzubillah ina sh-shaytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdu illallah, wa salatu was-salamu ala seyyidina wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala. Allahumme la sahle illa ma djaltehu sahle, vante i da šita ta djalul hazne sahle, sahle. Hvala, dragom gospodaru, salavat selam, njegovu emineniku Muhammedu, časnoj klementoj, porod sivilim azhabima. Ja molim Allah za lšanuhu da nas sačuva od toga da nam tjesno u dušama bude, pa kada nam je tijesno u fizičkom prostoru, da imamo toliko širinu, da ako Bog da ne osjećamo tjesni, tjeskobu u našim dušama. Ja vas zamolio na početku da imamo sabure večeras. Oko 200 će biti ovde, dakle, ako to izvedemo, izvodili smo prošle godine. Znači, malo sabura, malo strpljenja, ako budu da sve će biti kako treba. Ja vas zamolio na početku da se sjetimo. Fatiha um imama Buhari, čiju hadijsku zbirku čitam. Ridailillah il Fatihah. Fatih. Ba il beya i waširai i alal minberi fil poglavlje spominja njegu poprodaje na mimberu u džami. Dakle, ovo je naslov koje imam Buharija dao da sada ćemo pročitati hadis o čemu se radi. Haddesena Ali ibn Abdiillah, prednio nam je Ali, jasin Abdullahu, kala Haddesena Sufijan, an Jahja, an Amerate, an Aisha, an Aisha, Od Sufijana, od Jahja, od Amure ili Amre, od Aisha, radi Allah anhu, anha, da je rekla, etat berire, teseluha fi kitabetiha došla je Berira služavka Hazretja Iše tražeći od Hazretja Iše da je oslobodi. Doslovno da je odadne, da je odadne ugovor kojim se ona oslobađa. Falkoalet inšiti a tojitu ehleki vajakunil vala ulih. Kaže, ako želiš, daću ja tebi, neka tebe je tvoja porodca oslobodi, ali tvoja odanost će biti meni. Ovo je nešto što se dešavalo ranije, pošto imate roba, rob životu radi. Sve što rob zaradi pripada njegovom gospodaru. Kada gospodar oslobodi, odnosno vlasnik roba, oslobodi roba, sve ono što rob ostavi za sebe i za smrti pripada kome, pripada vlasniku, jer ga je kao on oslobodio. Smatra se kao da je njegov, jel, da je njegov nasljednik. I ovo je vrlo interesantno, vratče i sestre. Onakav kakav je odnos naš prema onome što imamo, Gospodar traži od nas, gledajte kako čovjek Subhanallah, ono što je tvoje, ne boliš da cije miješ. A čije je ensat? Deli Allah. Zato Allah neće da se tvoje srce, u svom srcu ne može miješati isak. Reci ja sam gospodaru, radi njega a postim, radi njega a klanja. Wa qala Sufjan mar in shi'ti a'taytuka wa yakun al-wala' Kaže ako hoćeš, Berira, ja ću tebe osloboditi. Ali ono što iz za te sebe ostaje aš pripada nama. Felem ma'a jae Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zekeret zalik. Ka je došo Rasulullah spomile berira to da joj uvjetuje oslovađanje time da joj, da joj pripada ono što što ostavi ova iz za sebe berira. Kaže berira. Tada je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rekao berira nije bila u tom trenutku a išna robinja nego je pripadala nekom je drugom. Kaže joj Resulullah, kaže ti ako hoćeš da je oslobodiš lično i da tebi bude lojalnost nijena, kaže ti je kupi svojim novce i oslobodije. Kaže Resulullah, kaže odanost ili lojalnost pripada onome koje oslobodio, koje je dao novac da se neko oslobodi. I zato vi znate, subhanallah, koja je nagrada jednog čovjeka osloboditelj trobstva na primjer čovjek nedo Bogu zarobeništvo zatočeništvo kad ga oslobodi što spada u najbolja djela koje čovjek može vrat Suma kamere surullah alel minbe sallallahu je resulullah sallallahu alejhi ve se popeo na minber zašto da ispravi nešto što se dešava. Fa saida resulullah sallallahu alejhi ve selle alan minbat fa qal ma balu aqwam kaže šta je sa ljudima Šta se deslo Berirni brirnim kažu Mi ćemo te nek tebe aj išao slobodi slobodine plati a nama pripada tvoja odanost znači u smislu mi tebe nasljeđujemo kako to kaže Rasula šta je sa ljudima Jesteritu na shurutan leysa fi kitabillah uvjetuju stvari koji nema kojih nema u Kur'an meni štara šurtan leysa fi kitabillah falesa lehu ona ako uvjetuje nešto što nije u Kur'an Njemu to ne pripada. U ainišterat vam i etemrne, čak ukoliko bi stotinu puta, stotinu puta šta, uvjetovali. I ovdje hoću biti stvar da znate. Nije to doslovno da u Koranu ima neki aj, nego da nije u skladu sa islamom da učiniš nešto. Ako je to uvjetovan, na primjer, kaže ti neko, ja ću tebi prodati ovo pod uvjetom da ja uradim to i to, a to šarijat ne dozvoljava. Ta njegov uvjet je šta? Ništa. Ovaj hadih zbožje poslanika govori nam o o vrlo značajnoj stvari, to je da kupoprodaja, vidite, Resula s.a.v. se popeo na mimber da kaže ljudima kada se dešava oslobađanje, a oslobađanje je forma, kupio si robu, oslobodio si robu. U tom trenutku bitno je da se zna da se ne smije uvjetovati bilo šta što je suprotno, suprotno širijat. Druga stvar koja je vrlo bitna, kada insan čini dobro, treba gledati mjesto gdje čini dobro. Sva ulema kaže da je pokuđeno kupoprodaja u u džamii. Nema kupoprodaje, nema ja tebi nudim ovo a ti kupiš. U najmanju ruku pokuđeno, a imaju oni koji kažu da je haram. Međutim, ako dođe do kupoprodaje, ona je valjana. Međutim, činio se haram. Ja ti prodao, ne znam, ovo za marku, daj marku, a ja te prodam ovo u džamii. Kupoprodaja u najmanju ruku, šta? Pokuđena. A možda čak i haram. I zbog toga čak imate predaje. Ona je, kaže, ko dođe pa traži nešto, i e, ljudi, izgubio sam obitel, izgubio sam... Kaže, učite mu, dovu, da Bog da ti Allah ne vrati to. Jer u džami se o tome ne govori. Ti možeš staviti tamo na naoglasno, izgubio sam obitel ako neko nađe. Al da ljude bih uzuriš koji su došli u džamiju, da kanjaju svojim dunjavčkim problema, to to ne možeš rao. Također ovdje ima jedna bitna stvar. Resulullah se znao popijeti na mimber da bi ljudima obznanio. Zašto? I ljudi su hvala Bogu, kad su primili islam. Islam nije dokinuo robstvo, nema više robstva. Nego je dokinuo robstvo najprije kroz odnos prema robu. Robi robinja se tretiraju kao insan, kao svaki drugi. Ne smijemo insanu rad bilo što što ne bi nekome drugome uradili. Međutim, još jedna bitna stvar. Potakao je muslimane da oslobađaju robovi. Oslobađanje robova je bilo praksa azhaba. Čak su mnogi od njih, kad su čuli koja je vrijednost toga, namjerno ode radi da bi zaradio da može o slavotrobi. I nekada mi se pitamo zbog čega nas ljudi ne slušaju. Vjerujte, evo sada dok postijete. Nije ćeš isto sada osjećat kao što si osjećao na početku posta. Osjećaš, alhamdulillah, kako Allah, dragi, iščišćuje tvoje misle. Srceci nekako drugačije gleda svijet. Sada kad bi nekom je govorio o postu, nije isto ako kad mu govoriš prije Ramazana. Drugačije ti je stanje. I ovdje ima Mahmed i Ben Hanbel. Spominje se da je on i Hasan El Bastri i drugi velikani. Kaže, govorili su im robovi, gdje govorite kako je vrijedno osloboditi roba. Kaže, jedan od njih bi radio godinu, dvije, da zaradi, da kupi roba i da ga oslobodi. onda se popne i nam imber pa o je govori. Kažu mu zbog čega? Kaže, kada sam govorio ono što sam radio, Allah je dao poseban poseban bereket mojim, mojim riječima. Kaže se da je Hasan al-Bastri jednom govorio o oslobađanju robova. Nikada više u Bastri robova nije bilo oslobođeno doli tada. Zbog čega? Zato što je on to govorio. I to je kako Ulema kaže, riječi jednog čovjeka, riječi hiljadu ljudi na jednog čovjeka, manje mogu ostaviti utjecaja nego riječi hal jednog čovjeka u hiljadu ljudi. Kad vidiš da on to zaista, da da je to vrijednost koju on nosi, da je to sastavni dio njega, Ovaj ovaj hadis Resulullah s.a.v. je nama smjernica. Ja bi vas zamolio, nemojte, ja vas molim. je nisu, promoviranje knjiga. Ono što danas mnogi radi, pa sam imbera se popnije kada kupte, moja knjiga je odlična. Uložio sam tri godine pišući je, ako bog da zarađu na vama da mogu kupiti auto. Nemojte to raditi. To ne smije se raditi. Kogo to radi, vjerujte da se igra sa Allahom i poslanjima. Igra se sa vjerom nemojte nemojte za Allahove ajete prodavati Allahove ajete za malu korist kaže ulema šta je mala korist kad ti neko dao sav dunjalu a ti se odreko jedne jedine stvari u svom identitetu to je mala korist jer si izgubio gospodara da bi dobio ono što prolazi pazite, zanimljivo je, prolaziš ti da ima sve na dunjalu ti prolaziš, ti odi a jedan jedini princip da se dao šta se napravi Bracioj i sestre, avaz ja za molievo. Još ćemo malo par minuta, onda ćemo zajedno salavatva dočekate za. Počnemo sa laila ilallah zbog čega. Resulallah sallallahu alejhi ve sellem je pitao: "Ja vas molim, imate sva sjela? Imate sva sjela, hvala Allahu i do, do sehora." Na tim sjelima ovakom spominjete Allah džellehu. Ima hadis Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve da je pitao plemente ashabe: "Imala li među vama ikog harib, da je strana, da nije musliman?" Tada su rekli Božiji poslanici: "Svi su muslimani." Boži postanik im je rekao podignite svoje ruke na ko što mi u dobi podignimo podignite svoje ruke i govorite koju rečencu la ilaha illallah čak je Resul nako kaže ostal svoj neko vrijeme govorići la ilaha illallah kaže Resul Anako kad su završili spustili ruke kaže Allah me je s ovim poslao najvrijednije što možete u ovim danima jeste postiš alhamdulillah moli Allaha da te učvrsti u la ilaha illallah da te počasti da to živiš Jer zašto? Imate Kur'ansku jednu do kaže Allah Žalešanovu je lešanuje uljepšao vjernicima vjerovanje a mrski im, im učinio nevjerovati. Mi nisu stvari uvijek onako kakve ti se čini, nego onako kako u datom momentu ti vidiš. Ako danas vidiš da je... i gledaj ovo, i zanimljivo je. Ja uvijek sam se naješim se kada vidiš Kur'anski ajet li ela yakuna lin nas ala Allah hujja, da ljudi nemaju argumenta protiv Allah. prije 15 dana prije 7 dana pred Ramazan temperatura u Bosni 31 32 odmah ljudi počnu odlja postiti možeš ne možeš balan do do i Kindije ne možeš se kako mi kaže jedan česti čovjek kaže moj hafiz a ja ne znam kako ti ali kaže ja nakon i Kindije hiberniram kaže stanje hibernacije samo čekam da dođe ifta subhanallahu normal a gledaš sada Allah, nikom je ljudi, 20 stepeni, kod je klima montira na tebi. Osmi Osvi dan, volim, prva, al, evo, aluhu, rahme, prvi dio je Ramazana, šta? Ne može, sutra možda temperatura bude 35. Kaže, gospodaru, smilobos me, rahmetom, jel, milošću, da mi, da, da mi se organizam naviknije, da, da bez problema premo Drugi dio je šta? magfiret, oprost. Da bi ti bilo oprošten, ja kaže vidim svoje studente u hladu, zavali se. Ja kažem, isklada se, uhlad ne idu. Iz hlada se u hlad Student koji uči, neće će biti stik onaj koji ne uči. Onaj koji daje imetak, nije će biti stik onaj koji ne daje imetak. Onaj ko uskrati tijelu, pazi, uskrati tijelu, elementarnu potrebu tijela, da jede, da pije, samo da bi gospodar bio zadovoljan sa njim, nije stik kao onaj ko je dao tijelu sve što želi. Ne može biti stik. Iz hlada se ne ide u hlad. I ovdje bih vas zamolio. Alhamdulillah, Allah nas je počastio. Allah nas je počastio, evo, prvi dani Ramazana su ovako otpočili. Ja je vas zamolio, imajte na umu ovu stvar. Ništa nije lahko sam onoga što Allah ti ne olakša. Gledaj kako nam je Allah olakšao. Kako smo ušli u Ramazan, kako i brodimo Ramazan. I imajte na umu još jednu stvar. Mi kao umet, kao dio umeta Resulullah, s.a.v. Ja vas molim, govorio sam vam, spremte svoje dobiti. U isto vrijeme, nemojte da budete sebični u svojim dovama. Tvoje djete treba nešto, uči dovu za svu djecu. Tebi treba nešto, uči dovu za drugi. Gospodar, obskrbi mene i vraću moju. Obskrbi mene i vraću i sestre moje. Nemojte biti sebični u dovama. Jer ovdje ima jedan vrlo bitan detalj koji, koji mi zanemarujemo. Kada insad uči dovu za drugoga, gospodar Allah zalešanu daje njemu ono, Što je najveće. Daje mu da meleki kažu i tebi isto. I tebi isto. Koristite ovu priliku. Ja vas molim, Ramazan nam je svima prilika. Niko nije će. ja ne znam kako ovih osam dana, čak insan koji, se najviše, koji je najviše bio prepadan, koji je najviše šeitan prepadao postom, mogo je vidjeti da se može, fala gospodaru, postoji, bez problema. Ušli smo u Ramazan, prva trećina se završava ja vas zamolio današnji osmi dan sutra je deveti dan sutra je prva trećina Ramazana već deseti dan ulazimo u drugu trećinu Ramazana ja vas molim što češće što češće učite do gospodaru po častime, da budem od onih koji su oslobođeni u Ramazan to je najbitnije ali ne nemoj čak reći oslobođeni od čega zna gospodar šta ti misliš prvo da budeš oslobođen ovih šeitanovi napada lošega društva pazi. Ha, haram i mjetka koji ti ulazi u život, da te Allah oslobodi od toga. Možda se teb čini da se uskraćen, ali Allah te oslobodi od toga. Učite do ovu da, da nas Allah želešanu oslobodi od toga. Mi ćemo ako Bog da sada učiti tri salavata na poslanika zajednički, jer je velika vrijednost učenja toga, onda ćemo proučiti dovu i ako Bog da onda će, e zani, klanjat ćemo akšen. imamo, evo, hurme možemo se, ako Bog da možemo prekinuti post, i onda ćemo klanjati akšan. Rasporijedit se, sultan je izdo naredljiv, ovaj, naš, kako ćemo se postati, ja se nada malo ćemo se stisnuti, ako Bog da ćemo moći svi stati, ako da ćemo moći svi stati, ako Bog da. salli ala sejidina mu Muhammadi minnabih l-ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sallim Allahumma salli sahbihi wasallin Pri nek što proučimo do samo jedna smjernica mladi ljudi su mi poslali poruku vezano za ove vakti kada je vaktija kako je pravo vrijeme ja vas molim ja nikada nisam pričao o onim stvarima u kojima se muslimani razilaze onako kako ti klanja imamu mihrabu tako i ti da klanjaš gospodari u anu rekao ja ehu alldin amanu Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku i vašim prijedstavnicima, vašim vođama. Nikakvu ti odgovornost ne imaš, jel vaktija tada, jel tada. Ona je ko te fitne unosi, znajte da vam o glavama radi. Ako gospodar kaže, budi poslušan, završena priča. Imaš, fala Allahu, pa imaš, Allah je tebe počastio da imaš organiziranu zajednicu. Koliko to znači, ja sam vidio svojim očima. U Britaniji sam bio, prolazim pored džamije, mladići, momci koji su mi domaćili, kaže, hafizir, da budeš imam ovdje. Kažem, što? Pa kaže, zadnjeg suficiali umirao. Mi se možemo nasmijati, a to se stvarno dešava, ljudi. Kad nema reda među muslimanima, islamska zajednica je blagodata Allahova. U sve nje nema hane. Ljudi tu rade, ne, ne rade meleke. Nemoj te dozvoliti reciti bogat. Jer slušaš Allaha, slušaš poslanika. Onda slušaj one koji su ti predpostavljeni. I hvala Allahu na salametu Nemaš problema. Jer kod gospodara zerreta. Znaš je zerre? Onaj at ne atom, nego dio atoma. Od čega proton je. Znači zerreta jednog misli kod Allaha odgovora. Jer je Allah dao da si. Da imaš red koji slijediš. Danas, pazite, duh naše i vremena je serbičnosti. E ta sebičnost i individualizam treba i uvjeru da se prenese. Ja sam pametan, čitav džemat je glup. Pa, nikakve logike nijem. I ne samo džemat jedan, nego 1800 džemata u Bosni. Svi su glup, samo s njih pametan. Ma nima šansi. Ma nima šansi. Imaju ljudi koji su zaduženi, zato ja vas molim, nemojte dozvoljati da se neko igra sa vama. Oko ok, toga, da učimo dovo, nemamo još minutu, dvije, da ne trošimo na to. Evo sve lahneta šitara, al džinismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. Gospodaru, našmilu nam sa nemoj nas ponisti. Gospodaru, našu prostinav grije nemoj Gospodaru, molimo te počasti nas svakim dobrom zaštiti nas od svakog zla. Gospodaru, molimo te dok smo postači, učini nas odoslobođenih robova tvojih. Počasti nas, Gospodaru, da se oslobodimo od navika svojih. Počasti nas da sledimo one koji slede Kur'an i Sunne. Molimo te, Gospodaru, počasti nas da poštujemo svoju Zajed, da poštujemo svoje džamate, da poštujemo svoju Zaštiti nas, gospodaru od raskola. Zaštiti nas od svakoga zla, gospodar, najvećim temenom molimo. počast nas da osjećamo slaz dok čekamo iftar. Počasti nas da to tu slaz prenesemo drugim. Počasti nas da teravije klanjamo. Počasti nas da nam u kavela idemo. Gospodar, najvećim temenom molimo svako dobro koje o od tebe je molio tvoj minjenik Mohamed. Gospodar, zaštiti nas od svakoga zla od kojeg je kod tebe zaštitu tražio tvoj minjenik Mohamed. Molimo te Gospodaru, počasti naš susret da bude radi tebi. Nemoj našim protivima tu dati sekunde i jedne udjela. Molimo te Gospodaru, najvičim imenom tvojim počasti nas svakim dobrom i zaštiti nas od svakoga zla. Gospodaru, molimo te najvičim imenom tvojim, djenet svakog djela koje približava djenet, zaštiti nas od dva tri svakoga djela koje približava vatru. Gospodaru, počasti nas da namaze svoje čuvam, da poglede svoje obran, da stidna mjesta svoja čuvam. Gospodaru, počasti nas da živimo svoje vrijednosti i nas da preselimo u svojim vrijednostima. Subhana rabbika rabbil izzati ama isifun. As-salamu ala muslimi. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha.